12. Már negyedszer érem meg, de minden év első vihara azt a legelsőt juttatja eszembe, amely az Amár halála utáni éjszaka tört rám, amely elszakította vikingtől, társaimtól, bár az éjség okozta szédülés, a rettegés éber félálmai, amelyek nem pihenészt, csak növek, növekvő kábulatot adtak, nagy fehér foltokat nyomtak emlékeim folyamatoságába erről az időszakról.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 Míg újra fennakadtunk egy éles kanyar előtti torlaszon, és a majmok után az összefonódott ágakon én is partra máztam. Reszkedtem a kimerültségtől, az éjségtől, csak egy gondolat élt bennem, vissza a vikingre, el erről a szörnyű földrészről. Gondolkodás nélkül nekivágtam a szembe csapó esőnek. Tudtam, és igazam volt, hogy egy ilyen hatalmas vihar csak a tenger felől jöhet, és addig kúsztam erőtlenségemben sokszor négykézláb, fölfelé a meredeken, nem törődve bokkorral, tüskével, amíg bírtam. A domb túloldalán leereszkedve ugyanolyan áradat állta utamat, amilyet elhagytam. Nem estem kétségbe. Az akarat és a hit, hogy visszakerülök, továbbhajtott a domb oldalán egy rétegvonal mentén, és mentem, míg körülfogott a gyors, tropikus alkony, és nem engedte, hogy lássam, hová teszem a lábam. Ekkor félig vakon addig tapogatoztam, amíg szúrásai nyomán rátaláltam egy sűrű tüskebokorra, és nem bántam, hogy a maradék bőrt is lenyúzza rólam. Szemközt furakodtam a szúrós galjaival, egészen derékvastagságú tövéig. Ott összegömböjöttem, tudtam, hogy többet nem tehetek a biztonságomért. Karjaim a felem köré kulcsoltam, hogy fülemből kizárják a sötétség ismeretlen ijesztő neszeit, és aludni próbáltam.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 Előbb bolondulsz meg, mint kiszámolnod sikerül 60 perc hosszát rajtuk. Egy-egy éjszakán átéltem egész életem, és azóta értem igazán emberősei imádatát a nap és a tűz, a természet vagy emberkészülte fény iránt. A nappalok rövid közjátékok voltak csupán a folyton megújuló végtelenségben. Könyörtelenül jött és vonakodva távozott hajnalban,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 Undorító íze volt, de innom kellett, és tudtam, hogy a poliinterferon véd minden fertőzéstől. Bekaptam egy serkentőt, így sikerült tartani magam. Sajnos egyre nehezebben lehetett tájékozódni. Az eső ömlött, és a látható valóságot szűk körbe zárta a víztől csillogó ágak, a bozót, az átázott földből felszálló pára vakító piszkos fehér hálója,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 Reggel a vízívás és a serkentő még akaratom alá kényszerítette izmaimat, de dél felé a világosság maximuma jelezte ezt az időpontot, nem csak a tájék változott meg körülöttem, hanem én magam is. Nem tudom, hogy valóban egyszerre történt-e, nyilván csak én vettem észre úgy, de az erdő, amelynek száraz, korábban szürke színét az eső barnára és feketére mélyítette, kizöldült.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 Lábam alól kikibicsaklott a sáros föld. Ha lejtő következett, gurultam, csúsztam, míg az aljára nem értem, és sokáig feküdtem, míg újra mozgásra tudtam ösztökélni a mind tehetetlenebb izmokat. Innen megszakad az elmérkezett folyamatos képsora. Csak töredékeket tudok előhalászni, meg sem próbálom összerakni őket. Időrendben talán a vaddisznó következik, mert ahhoz kapcsolódik a kés, és az attól a pillanattól kezdve már mindenütt szerepel emlékeimben. Kis tisztáson feküntem a völgy aljában, és a sarjadó füvet tömtem a számba. Némelyik keserű, némelyik édeskés, de a többsége unott sejízű volt, ínyem számára még undort sem jelentett. Messze voltam az értelemtől, ami figyelmeztetett volna, hogy mérgezéstől nem védhet a poliinterferon,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 a fekete rögök közül kövér, sárga hagyma fordult ki. Aztán újabb döfés, billenés, és már is új hagymát dobott a fogai közé. Számban megállt a félig rágott fűcsomó. Könyökömre emelkedve növekvő érdeklődéssel figyeltem, milyen izletes lehet az a hagyma. És már arra is rájöttem, hogy földfeletti része az a lila lilásfehér hajtás, mindenfelé elővillan a bokrok szélénél. De hát agyar nélkül nem megyek semmire. Legalább bot vagy kő kellene hozzá, hogy kiássam. Körbe tapogattam magam előtt a fűben, de egyiket sem találtam. A derekamat nyomta valami keménység. Oda nyúltam, és a tapintott lelet nagysága újra értelmessé csigázta a tampult agyamat. A kés jött torz hang fűvelteli számból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 A hagyma csípős volt, de leves húsa mégis étel, és nem fű volt. A fél tisztást feltúrtam, míg végre betömtem a gyomrom helyén tátongó ürességet. Bezabáltam, mint nogó a halakkal, de a következmény csak órákkal később jelentkezett, és addig tele gyomorral és viszonylag visszanyert értelemmel gondolkozhattam. A késen és az övön kívül semmém sem volt. Az aptátort még zuhanáskor sodorhatta le egy kő a csuklómról, a helye fájt, és arra emlékeztetett, hogy már a fa is hiába kerestem. Az őr két bontatlan és egy megkezdett doboz serkentő tablettát találtam. Ma sem tudom, miért láttak el ilyen bőven ezzel a remekszerrel. Egyetlen magyarázata az, hogy valaki, talán Dév, mert leginkább neki voltak ilyen ötletei, még a csillag körüli pályán túlzott előrelátásból teletömkötte mindannyiunk övét.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 Ma már tudom, hogy ez az egyetlen időszak a vadonban, amikor semmiféle támadástól nincs mit tartani. Az ítélet időben elpusztult számtalan állat terített asztallá varázsolja a völgyek alját, és az összehordott fák torlaszait a ragadózók számára, a száraz időszakban ingerlékeny nagy növényevőket pedig annyi soványkoszt után teljesen lefoglalják az éledő növényzet friss hajtásai. Nincs élelem és legelőféltés.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 Folyton gyorsló mozgása közben híg, iszap, összetört fák és bokrok tömkelegévé olvad. Iszonyú robalja zuhan a zuhana völgybe, és a szemközti meredeknek rohanva magasra földcsap az ott álló fák közé. Tehát ha ezektől a véletlen segítő keze megúv, mert nem alattad bontja meg a föld és a sziklaszt sokszázados nyugalmát, akkor nyugodtan sétálhatsz a vadonban. Az élők nem tesznek benned kárt. De akkor még erről a monszun hozta békességről mit sem tudva, elfogadtam a csodát. Hogy bántatlanul taposhatom a cuppogó, ragadós sarat, törhetem az ágakat olyan zajjal, hogy az máskora környék összes ragadózóját a nyakamba hozta volna. Mindig szembe a felhőkkel, keresztbe a dombok vonulatával, meredek kapaszkodók és síkos lejtők egymás utányát hagytam magam mögött. Egyre biztosabban éreztem, hogy kiérek a tengerhez, és akkor a negyedik vagy ötödik domb teteje előtt pár méterrel gyomrom kegyetlen görcsmarkolta össze, durván ledöntött és kétrét hajtott testem ide-oda dobálta a sárban. Gyomromban oldhatatlan tűzként égett a hagyma mérge, és hiába ittam a pocsolyák vizét és adtam ki utána magamból a hagymákkal együtt, rosszul létem egyre növekedett.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 És mégis innom kellett, mert a nyelés pillanatában enyhült valamit az égés. Aztán egyszerre ennek is vége szakadt. A hátamon feküdtem, arcomat az eső verte, vagy ha elállt, a száguldó felhőket bámultam, és a szédüléstől ingó hegyoldalakat. Tudtam, hogy nem fekhetem ilyen tétlenül, hogy valami nagyon fontos, mulaszthatatlan tennivalom van, de képtelen voltam rájönni, hogy mi. Az akarat motorja üresen forgott, a méreg kiűzte fejemből a célt, izmaimból az erőt. Már inni sem kívántam olyan mohón szomjúságom csillapítására, elég volt a számba csurgó eső. Fölemeltem a kezem, hogy elérjem a felhőket. A csecsemő nyúl így a fölötte engedett izgató színes idegenség után a megragadás lehetőségét még mérlegelni képtelen ösztönével, aztán visszaejtettem. Az iszapot gyúrták ujjaim, tapintással szerezhető tapasztalatok után kutattak, kavicsok, szögletes kis kövek, ágdarabok formáit értékelték, és küldték a valóságot összegezni képtelen magasabb innek központok felé. Aztán megint esni kezdett. A víz meggyűlt két oldalt az orrom és a szemgödörök alkotta mélyedésben, homályos lencséje széttörte a felhőt, a hegyoldalt, a szám kinyílt és befogadta az ízetlen cseppeket. Az esőnek más hangja volt, mint az első napokban. Levérről levérre porzott, teltebb, mélyebb zúgása összemosta azt az amúgy is érthetetlen valóságot az álommal. A combomba mélyedő fogak viszont nagyon is valóságosak voltak. A testemben riadót fújt az új fájdalom, pegyhűt izmaim összerándultak, a lábam nagyot rúgott az ismeretlen támadó felé.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 egy náluk háromszorta nagyobb rokkontól kérték volna kölcsön. Álkapcsuk nagy és ijesztő erőt mutatnak a vaskos nyakon kétoldalt lefutó izomkötegek. A fogak képesek mindent szétmorzsolni, ami közéjük kerül, de az állat gerincét már egy közepes bunkócsapás is eltöri. Ők a dögevők, az erdő tisztaságának őrei. Természet szabta feladatuk, hogy bomló hús bűze ne fertőzze a vadon levegőjét. Rajtam kicsit korán kezdték, legalábbis én úgy gondoltam. A harapás helyek kegyetlenül sajgott. Erőtlen karommal dühösen köveket haigáltam feléjük. Nem féltem, gyengének látszottak. Lassan visszatérő értelememben arról a következtetésre jutottam, hogy a késsel elbánhatok hárommal. És szerények voltak. Egy lépést sem közeledtek. Ha valamelyiket kő találta, illedelmesen odébb ugrott, majd szinte bocsánat kérő vinnyogással somfordált vissza előbbi helyére. Farkukra ereszkedtek a sárban, testük finoman remegett a várakozás izgalmában, torkukból halk nyűszítés tört elő. Ha combom sebe nem int másra, sokkal inkább jól idomított kutyáknak tartottam volna őket, mint vadállatoknak. Gyorsan sötétedett. Az egyik, anélkül, hogy lábával egy centit is előre moccant volna, kinyújtott nyakkal felém szimatolt. Majd Torkát az esőt hullató ég felé fordítva reket ugatásba kezdett. A válasz a hegyoldalról halk volt, mint a visszhang, de egy idő múlva árnyékok suhantak elő a bozótból, melynek alján már ott ült a közeledő éjszaka feketesége. A kör kiegészült az érkezőkkel. A fejem mögött is hallottam a türelmetlen, vékony szűkölést. Beláttam, hogy dobálásom nem képes megingatni őket. Céltalanul fáradok, és a sűrűsödő homályjal belém lopózott az aggódó sejtés: Nincse igazuk a csendben várakozó dögevőknek? Talán tényleg a végét járom? Vagy már azt sem kell, hogy megvárják, hogy újra elnyújjak, hiszen annyian vannak? Négy, öt, hét, tíz, számoltam rövelkő rémülettel, és elkezdtem rájönni, hogy amit félénységnek hittem, az csak óvatosság és kényelem. Semmi kockázat, diktálja az íratlan sakáltörvény. Várj addig, amíg az áldozat már védtelen, vagy annyian lesztek, hogy nincs mitől tartanotok. A lábammal szemben ülő állat a sárban egy arasznyit előre mozdult, majd hátsóját maga után húzva újra megmerevedett. A többi rögtön követte a mozdulatot, a kör sugara rövidebb lett. Aztán újabb topogó lépés, és megint szűkült a kör. A lezuhanó sötétben zöldfénnyel lobbantak fel az addig szerény és alázatos kutyaszemek. szemek. A szűkölés egyre mohóbb, egyre követelőbb lett. Nem volt több kő a kezemügyében, amit hozzájuk vághattam volna, a feléjük dobált sárdaraboknak pedig ki sem tértek. Megint felhangzott a reket hívó ugatás, ezúttal a hátam mögül, és a hegyoldal sokhangú válasza úgy éreztem, hogy megpecsételi a sorsom. Az, hogy a hagyma mérgétől szép lassan elszenderedem, mégiscsak más, mint elevenen széttépetni. A közvetlen halálfélelem eddig nem sejtett tartalékokat mozgósított, szédelegve talkra rángatott. A szemek gyűrűje rögtön tágult, Testüket már felszívta az éjszaka, de a táguló kör egyre új fénypontokkal szaporodott. Éreztem, hogy nincs messze a pillanat, rám rohannak, az egyenként gyenge testek tömege ledönt bizonytalan lábamról. Ordítani kezdtem. A régmúlt ember ős eddig ismeretlen hangján. A felfalatástól iszonyodó test kiáltása volt ez, és hadonászó karral nekilódultam a táncoló fénypontoknak. A gyűrű szétpattant, a szemek eltűntek, mögülem kaffogás jelezte, hogy új felvonás kezdődik, az üldözés. Vakon támolyogtam előre, meg-megbotolva minden botláskor nőt rémülettel, hogy sem, mielőtt újra felemelkedhetnék, már rajtam lesznek. Valahogy áttörtem a völgy alját övező bozótot, és kézzel-lábbal vonszoltam magam a domboldal fái között fölfelé. A sakálok nem siettek. Tudták, nem jutok messzire. Nem akartak utolérni, csak kergetni, kifárasztani. Csak annyira jöttek a nyomomba, hogy bukásom után egy ugrással utolérhessenek. Ha megálltam, ők is megtorpantak. Egy csoportjuk elém kanyarodott, és mint a völgyben újból körbeforogtak a fénylő szemek. Ha megindultam, utat engedtek. Nem emlékszem, hányszor ismétlődött ez a gyilkos játék. Már nem tudtam kinyújtott karommal megvédeni a fejem, hogy ne vágjam az útbanba eső láthatatlan fatörzsekbe. Az egyiknek olyan erővel mentem neki, hogy megszédültem, és karjaim átfonták a törzset. Ez a vég, vágott belém. És vele egy időben izmaimban egy rég feledett mozdulat emléke ébrett, melyet a hagyma mérgétő kótyagos fejem csak akkor értett meg, mikor kezem és lábam már parancs nélkül kapaszkodott a magasba, fölmászni. Az utána mugró szempárok között kalimpáló nehéz csizmám még rúgott egyet az üldözőkön, aztán a csalódott vonyítás bizonyította, hogy túl vagyok a muhó állkapcsokható hatósugarán. Egyre feljebb másztam, lassan, ügyetlenül, az ágakat tapogatva. Városban nevelkedtem, még annyira sem értettem a fára mászáshoz, mint más kortársaim, pedig azoknak sem volt sok lehetőségük, hogy gyakorolják. A sakálok hajnalig őriztek, némán várva, hogy talán mégis lezuhanok, talán nem vész oda a zsákmány, de hiába reménykedtek. Körülbelül tíz méterre a földtől elhelyezkedtem egy széles ágvillában, leoldott övemmel a törshöz kötöttem magam.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 és nagyon óvakodtam attól, hogy még egyszer hasonló helyzetbe kerüljek. Már a tüskebokrok sűrűjét sem éreztem elég biztonságosnak, ezért, amint a felhőkön átszűrt fény sápadni kezdett, már kerestem az alkalmas fát, ahol az ágak között az éjszakát tölthetem. Madarakkal is próbálkoztam, mármint vadászni, valószínűleg azért, mert az első kísérlet érthetetlen módon sikerült. Rendszerint nem tudtam végigaludni az egész éjszakát. Az ágak kényelmetlensége és a leszálló hideg pára jóval pirkadat előtt felköltött. Egy ilyen alkalommal a félvak derengésben tyúknakcságú madár körvonalait fedeztem fel egy szomszédos gajon. Nem tudom, hogy nem riadt fel, míg feléje Amikor elkaptam a lábát, rikácsolva próbált elrepülni, és kis hián lerántott a fáról. Inas, kemény húsa volt... Amit nehezen tudtam megszabadítani a tollaktól, apró pihéket is nyeltem a rágos falatokkal. Két napig majszoltam. Két napig nem kellett békafogással bajlódnom. Volt úgy is aggódni való. Bármilyen lassan haladtam is, már el kellett volna érni a tengerpartot. Ilyen messzére nem vihetett magával a felhószakadás áradata. A felhők irányát meg tudtam állapítani, de már nem voltam biztos, hogy vajon tényleg a tenger felől jönnek, e még mindig. Számtalan meteorológiai tényező és a szárazföld felszínének alakulatai megváltoztathatták az alsó légkör áramlásának irányát, és a felhők soha nem szakadtak fel, legfejebb az eső állt el egy-két órára, tömegükből mindig csak a legalsó réteget láthatta. A dombok is mások voltak, szélesebbek és magasabbak,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 melytől kezdve a baljós görbe meredeken lefelé fordult, a madarakkal követtem el. Annyival többre értékeltem húsukat az apró kétéltűeknél és csúszómászoknál, hogy minden erőmmel az első siker megismétlését igyekeztem kicsikarni. Próbálkoztam kővel megdobni őket, vagy hosszú ággal lecsapni rájuk, amikor a vízparton haláztak. Az esti és a hajnali szürkületben utánuk másztam a vékony gajja közé, ahol éjszakára pihenni tértek, kudarcot kudarcra halmoztam. Ami időm maradt, az kevés volt, hogy elég békát fogjak a pocsolyákban, és undorított is hideg húsuk az egyszer megízlelt madár után. Vérszomjas, de tehetségtelen ragadozó vált belőlem. Kölyök macskaként a rebbenő szárnyak bűvöletében éltem, kielégíthetetlen mohósággal. És ekkor közbeszólt a nagy véletlen.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 Átvágtam az erdőn, a völgy aljában elértem a vízparti bozótot, ami teljesen eltakarta előttem a tavat. Végig szaladtam a bozót mentén, míg érzésem szerint a bokrok túloldalán kellett lenni a két madárnak. Óvatosan surrantam a bozótba, és pár méternyi mászás után már átcsillogott a bokrok levelei között a víztükör. Még néhány lépés, és megláttam a két alvó madarat. Nem voltak messzebb húsz méternél. Sukott szemmel, hosszú nyakuk két szárnyuk közé húzva bóbiskoltak, fejük néha előre billent nagy csőrük súlyától, nagyon fáradtnak látszottak. Övem üres rekeszei, madárvadász korszakom kezete óta, mindig tele voltak kövekkel. Értük nyúltam, aztán meggondoltam, hát ha még közelebb mehetek. A kacsák zivajait már olyan erős volt, hogy a hangos emberi beszédet is elnyomta volna. A továbbjutás azonban nehezebb volt. A bozót belenőtt a vízbe. Lábam fél szotyant az iszabba. Szerencsére a bozót itt nagyon sűrű volt. Vastag viszintes gyökerei összefüggő szőnyeggé fonódtak az iszap fölött. Ezen lépkedtem csendben, lassan, szemem lenemvéve a madarakról. A fele utat már megtettem feléjük, és még mindig nyugodtan álltak. A követ a kezemben szoroggattam, dobásra készen,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 A kő szárnyán találta az egyiket, és onnan erejét vesztve pattant a vízbe. A madarak felriadtak, esetten csapkodták a vizet, és legnagyobb ámulatomra nem repültek fel. De törőttem is, miért van ez így? Megvannak. Újongott bennem az éjség, a zsákmányolás láza, és feléjük ugrottam. Az elugrás lendületétől recsegve törtek szét lábam alatt a gyökerek, és térdig a vízbe estem.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 Topogásomra az addig aránylag kemény massza meglágyult, lassan, ellenállhatatlanul sűjedni kezdtem, minél jobban igyekeztem kiszabadulni. Térdemig magába szívott, míg rájöttem jobb, ha mozdulatlan maradok. Talpa malul nagy buborékok indultak a felszínre, szétpattanva szivárványosra festették a víz tükrét, és a belőlük kiszabaduló gáz jól ismert a szaga egyszerűen mindent megmagyarázott.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 Az aszfalt már úgyis térdemen fogott, A víz majdnem az övem ígért. Hátra tekert derékkal méregettem a bozótot, és hálásan gondoltam a korhat gyökerekre, amelyek nekirugaszkodásomkor összetörtek alattam. Ha épek maradnak, reménytelenül messzire rugom magam az ágaktól. De így is, fél méterre lebegtek a levelek ujjam hegyétől. Teljes erővel hanyat vágtam magam, és 20 centi hiányzott a legközelebbi gyökérig. Ezért a 20 centiért sokáig küzködtem. Hátratekert derékkal, arccal az ég felé, minden elképzelhető módot kipróbálva, hogy elérjem. Végre leoldott övem nehéz csatját sikerült úgy dobnom, hogy beleakadt egy vékony gajba. Azon át magamhoz húztam a bokrot, és iszonyú erőfeszítések árán lassan megszabadultam. Kimerülten hasaltam a maga alá gyűrt bokron, és mert felállni még nem volt erőm, lihegve nézelődtem. Végig láttam a víz felett egy méterre lebegő vízszintes gyökérszőnyeg alatt, ahonnan a vízbe estem. Ez a különös növényi alakzat a tó egy korábbi, magasabb vízszintjéről árulkodott. Belőle, mint tartó oszlopok, függőleges gyökerek ereszkedtek a vízbe. Mindegyik vékonyabb volt a combomnál, ezért szúrt rögtön szemet az a vaskos tuskó.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 Ember? Nem, nem lehet, hiszen sűrű bunda borítja, és mocanás nélkül emelkedik ki a sima vízből, az mégsem. Kis hullámok gyűrűzték körül a hordónyi melkast, egy halálosan kimerült légzés bizonytalan akadozó ritmusával, élő lény. Első érzésem a rémület volt a nagy állat közelségétől, és csak aztán jutott eszembe, hogy ő is az aszfalt fogja.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 Az aszfalt úgynyi réteggel borított combom közepéig ágakkal kapartam le a vastagját, szúrt, visketett, csípte a bőröm, így a késemmel is neki láttam, hogy a maradékot leborotváljam. Dél elmúlt már, mikor a haldokló nagy állat megélénkült. Hörgő sóhajtások törtek elő hatalmas tüdejéből, karjai megfeszültek, ágak törése hangzott, csapkodása a vízben. A sóhajtások reket mély hangú kiáltássá erősödtek. Az ágak, melyekbe kapaszkodott sorra eltörtek a súlya alatt, még mélyebbre süllyedt. Végre lassan újra elcsendesedett. Talán ő is rájött, ha nem mozdul, a süllyedés szinte észrevétlenné lassú. A part felé indultam, hogy alkalmas fatetőt keresve kipihenjem halálos kimerültségemet, míg éjséget sem éreztem az átéltek után. Majd holnap de madárra soha többé nem vadászok, fogadkoztam. Maradj csak a békánál, az való neked, szittam magam a veszedelmes kalandért. Nem tudtam azonban ellenállni a kíváncsiságomnak, hogy közelebbről megnézzem a nagy majmot, és kis tettem. A nyomukból megállapítottam, hogy nyilván ugyanúgy járt, mint én. Meglátta a madarakat, a közelükbe lopózott, de nehezebb lévén, Alatta hamarabb szakadt be a gyökérszőnyeg, a nyílt víz szélétől 5-6 méterre túrt széles krátert a mocsárba. Most szemközt láttam a bokrok ágain keresztül, és ő is meghallhatta a közeledésemet, mellére ejtett fejét fölemelte, és fürkészve nézett felém. Az arca, annak kellett neveznem, csupasz volt, széles, lapos orr, erős pofacsontok, homloka eltűnt az ernyősen ráboruló szőrzet alatt. Ajkai vastagok voltak, és a kimerültségtől félig nyitottan látni engedték az erős, sárga fogakat. De nem ez volt az, ami megragadott. A kiugró szemöldök csontok alatti mély gödrökből, gyérpillájú, duzzadt szemhéjak között, megtört, fáradt tekintet kutatta alakoma sűrűben, nézése belém nyilalt. Kétségbe esett, reménytelen pillantás Benne az értelem szomorú fényével, mert tudta, hogy bevégezte útját, el kell pusztulnia. Mégis ember, megmentem. Aztán jött a rettegés. Ne légy romantikus, miért akarod megmenteni? Ha kisegíted az aszfaltból, ezek a roppant markok, amelyek most a legalsó gyökereket szorítják, egy mozdulattal kitekerik a nyakad. Hagyd sorsára, és keres magadnak fát éjszakára. Ekkor meglátott arcán a ráncok szétszaladtak, torkából mély hangok törtek elő. Csodálkozva, hitetlenkedve figyeltem a hangok tagolt ritmusát. Igen, ez valamiféle beszéd. Nem értettem, csak éreztem a szavak lejtését, a könyörgő felkiáltásokat. Szabadíts meg! Segíts! Különös lelkiállapot vett erőt rajtam. Féltem,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 De ugye nem fogsz bántani, ha kisegítelek. Mondom, őrült voltam, hiszen csak is őrült reménykedhet olyasmiben, hogy vadállat és hála. Másfelől azonban egyre világosabban éreztem, tudtam, hogy nem vadállat, hogy értelmes lény. Tekintete, a hangok, melyek szünet nélkül bugyogtak elő torkából, mind ezt bizonyították. Aztán, amint a szőrös óriás egyre jobban kiemelkedett aszfalt sírjából, megint úrrá lett rajtam a rettegés. Attól, hogy beszél, és a tekintete emberi, attól még megölhet, ha kiszabadul, pedig ez nem sokára bekövetkezik. Még pár mozdulat, iszonyú karjai megfeszültek, a bokrok ágai recsegve, ropogva törtek össze a rángatások erejétől, és mint az előbb én, a szabadító rántás lendületétől az összetört bokrokra, a gyökér szőnyegre bukott, kimerült lihegéssel megszabadult. De ezt már messzebbről a bokrok sűrűjén átfigyeltem, ahová lassan hátráltam, s amint megláttam a ráragadt aszfaltól fénylő kapálózó lábát, homlok futottam el, elinnét, minél messzebb az óriástól, akit, úgy éreztem, nagyon meggondolatlanul magabbra szabadítottam. Már erősen alkonyodott, és ezért nagyon örültem, hogy nem messze a bozót szélétől alkalmas fára bukkantam. Gyorsan mászni kezdtem a legmagasabb ágak felé. Ellentmondásba keveredtem, mert ha annyira féltem tőle, miért maradtam ilyen közel hozzá, de nem voltam egészen ura a gondolataimnak. Elhelyezkedtem a fán olyan magasan, hogy az ágak már veszedelmesen hajladoztak a súlyom alatt, remélve, hogy oda nem tud követni, és vártam.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 hiszen világosan szembe kellett néznem egyre inkább a valósággal, hogy így, egyedül, nyomorúságos éhhalál vár rám. Ha pedig tévedtem és megöl, legalább vége minden szenvedésnek. Nem, nem tudom tovább bírni azt éhezést, az örökös rettegést, a lassú pusztulást. És hittem abban, hogy nem ez fog történni. Hittem az értelem fényében, ami ott világította szemében,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 Jöjjön minél gyorsabban, kíméletesebben a vég. Markának szorítása engedett valamit, miközben másik keze fürkésző mozdulatokkal tapigatott végig tetőtől talpig. Mocsanatlanul feküdtem, és vártam, hogy ujjai felcsúszanak a torkomra, ráfonódjanak, és akkor legalább vége annak a roppant feszültségnek, ami idáig hajtott. Vége a kísérletnek, amiről meg győződve ebben a pillanatban, hogy tébújult ötlet volt.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 Reggel én ébredtem előbb, és a világosságban még hihetetlenebb volt, mindaz, ami az éjszaka történt. Békésen szuszogott mellettem, egy pillanatra sem engedte el a karomat, az arcába néztem, nem, nem majom, ez ember. Furcsa, idegen, egy másik bolygó körülményei formálták fajtáját ilyenni, ha nincs is azon a fejlettségi fokon, mint mi földiek, mégis ember. Kinyitotta a szemét. A ráncok szétszaladtak az arcán, mint tegnap, amikor először meglátott, és újra beszélgetni keztünk. Igen, beszélgetni, anélkül, hogy egy szót is értettünk volna egymás nyelvéből. Csak a hangsúlyok, felkiáltások rokon szemvén keresztül közeledve egymáshoz, miközben segítettem róla lekaparni az aszfaltot. Nem volt könnyű munka. Sűrű, erős növésű bundáját a derekáig összetapasztotta.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 Határozott rokon szenvedt, szeretetet éreztem iránta, és sokat adtam volna azért, ha ezt meg is tudom mondani neki. Hát meg kell tanulnunk beszélni egymással. Semmire nem megyünk, ha folyton csak ilyen kedves értetlenséggel vigyorgunk egymásra. Figyelmezhetően fölemeltem a kezem, aztán magamra bögtem. Gregor. Megismételtem egy párszor a kísérő mozdulattal együtt,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 már tudtam, hogy ezzel a nagy darab ősemberrel saját jövőm, életben maradásom kulcsát segítettem ki az aszfalt tómocsarából.